أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها مزوا أولئك لهم عذاب مهين و اذا علم من اياتنا شيء ديجنه الله جل جلاله د کفار زد و د تذکر کوي الله فرمای چې کله پوي شي دایاتونو زمون ناشيان پس شي باندې په ايات باندې نو اتخذوها حزوا 19 اگیله را کابل لټو نو هغه پوره ټوګي کوي نو عمه مطلب دانه ده چې پوه شي او څ په کېدي هغې پره پوه پوه شي لهې پ را شي ځکه چې او شباې سړی حقیتن پوه شي او د هغ په حقیقت وورې هغې پوې ټوکې نه کوي نماد داې چې او رس ته چې دا آیات تله نازل کړ دی او یا پهې خبره پوه شي چې دا د پ غمبر را وړه دا ونه دي سره پته تهولي. نو دیتاو بیسے رو جادوی نو بیا اتخذوها ہو زوا دی پوری ٹوگی لکه لکچ دا آیات نازل شاعلی حات تی سانت آشر دا جہنم بارکی دا پرشتو تسکرارا د دنو لسو پرشتو رابشی واکیا انشاءاللہ پا نحیشتا مسیح بارکی ما بوجی حلوی کدا دنو لسی نو بس دی دا پرزکا پیمی آوازی خبر دین دل حلانکی یو پرشتا یو پرشتہ چې هغه جبريل علیه الصلاۃ والسلام د یو وزر د دنیا تړام کیندای سم نه نو هغه دا څیسه قسمه ټوکی مسخره به کولی انو الله پرمحي که لهم عذاب مهید تک کسانو پر چې الله یتنو پوری ټوکی کید الله د کلام پوری نو دغ نذق سیوتن کسان لهم عذاب دې پر عذاب ځکه منین انکار یې کړی اموحی نن رسوا کون کی عذاب د توکی کئی دا اللہ دا یعیتونو دا رسوای کوشش کئی نو اللہ بدی رسوا کئی او غصر شده می ورائهم جہنم دا بیان شده چه غولان دی را روان دی چې عذاب د جہنم دی عذاب دا جہنم نو می ورائهم دنی ندل ته ورائ په مانا د مخ کرده وراءهم ملک یأخذ كل سفینه عسبہ ورالپس مخکیم راغل شپاله سم سی بارا کې په معنا د ولان دی اصل کې عربه کې د رست د پارم استعمالي کې د ولان دی پارم ودلته د مخ کې په معنا باندې مې وراء هم وراء ولان دې د دې چې دوی تر روان دي جهنم او چه دی نابہ ای کې ورسواشي درناق عذابو بیا الله پرمایې لا یو کو ان هم ما کسبوشه دب باندې کې د دینه دا عذاب څه یې سم کسب او هغه شي زونه به ته عذاب د عذاب نه وبچني کې دنیا کې چدي کم کسب کړي جامالونه دي او اولادونه ځکه د کافر مقصد په دنیا کې مال اولادي ولا مت تخزو من د لله او نه به هغه بوتان د الله نه بچي چې هغه نسلی د الله نه علاوه اولیا خدایان هغه بوتان ته ته کته برکېږي نو نه اخیرت کې غیب بچکول شي نه دا مال بچکول شي نه دا اولاد بچکول شي الله د عذاب په مقابل کې هیڅ ځای د بچاو سبب نشي دی یا مت تخزو ما ز... مصدره نو مت تخزو مغنسل د دي ما سيوا د الله نبوتان دایته چې کوم عبادت وکاو اي عبادت دین شي بچکول دي د بوت عبادت او یاره بوتان ابنشی بچکول <سؤال> نه یع عبادت بچکول شی نه بوتان بچکول ی بوت عبادت بدی کو jira bzamung ga wasila shi او پري عبادت بمون بچ نو ا عبادت ایمنشی بچکول او بوت ایمنشی بچکول ولهم عذابن عظیم الا وجید فرا دړ لوی عذاب ده اگر د الله کلام پوری ټوکی اهزا هدا الله فرمایدا قران هدايت ده د گمراهان دہو عظیم هدایت د دیتے انسان کی نی اللہ والی عزت ورگی دنیا یا بوادی گی کبر یا موادی گی خیرت یا موادی گی گمراہونم بچ کی گی اللہ تے کی, کی او انسانیت په خپل مقصد بان امرازی گی او سکونی مجون ترازی ہر شی رازی نو دہو ہدایت تے دیر بی ہدایت پر مہدن او دن تنکیر دتازیم دے دیر بی ہدایت تے واللذین کفرو بی آیت رب يا كفر كفاياتن درق لهم دي عذاب ديد فر عذاب د مرز مرز عليم نكر دردناك ن رجز مسيئ العذاب نكر عذاب عليم دردناك عذاب نكر دردناك عذاب ديال الله واجهه تندي قاميابه د دنیا او د اخرت ته په کې الله انسان لره لګلی او بیا په کفر کې نو بیا الله وي دردناک عذاب ورسو کوون کې ناخار عذاب ورپسې دلایل عقلیه او الله تعالی خپل انعام ذکر کوي الله الذي سخر لكم البحر الله په خدمت کې لګول دستا او زپاره تابع کړي دي البحر سمندر ل تجرې الفک د فار دی چې اچللیږې په کشت تاسو په کېنا بیامرې په حکم دا اللهسه ولی طبب ته من فضلی او تاسو تالاش کې دپاره دی چې تالاش کې د الله فضل د الله ملغاې راباې مرجان کانی کان را وبا معیان پهېون ماللوونه پهې نورو ملکوونه ته د نرو ملکوونه نه مالونه راړی متجارتو کې د الله رزق تالاش سمن ن ډی رو خلکو داسې ملکونه دي اغه سمندر په غړې دی ټول رزق په سمندر باندې خبر ځان ته لا اسی د سیمکل کو نه جوړې ټول تجارت هغه په سمندر باندې دي د چا په دنیا کې پتیلو باندې دي د چا په میاں باندې دي د چا په سبا باندې دي سمندر یو سبب دی نه الله سمندر ابس نه دی پیدا کړل الله کښته په کيده الله په حکم چلی سکاله د تا به کړې نه وینډه کښته بدوول امر ځان ته نه والله وت حکم کله د الله په حکم باندې انسان پکیناسي او کله الله حکمږي نبيګشتو ته ګورنسنګ ولیرول ولټای کی ابر ځان دل د په حکم باندې دا چې کله الله تخپل حکمږي د نیسلو نبي بغیر کې پرونه نه به ګشتو کې ملنه سي د الله حکم باندې تعبیر حکم باندې انسان په خدمت کې لګیدل او انسان بده کې خپل رزق تلاش کی ولعلګم تشکرون او دوپر د چتا سو شکر باسي و دا نعمتو نا اللہ ورکڑی دا شکر. انسان تی عبرت والی اللہ و پیجنی اللہ و نیمان را دی. شکر و باسی. و دا نعمتو مشو کې انسان سو جو کی. دلیل عقلیم دی اللہ تی پیجن دی کی. اگورا کم کم زیب پوری دا میان لسی رزی کرسی. دو سمندر نبازو لاکو کی نی بیا موتر را دسی. پکی ملاوی گی. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارد. او خدمت که لگولی دی تابع کری دی ستاسو دا پارا ما تولا غا سیزونا چه اسمانونو و ما تولا غا سیزونا فیلر دی چه زموگو که ټول آمنو تول دا اللہ دا دو خبری اسمان کې چه الله اللہ و ادام دا انسان آندا پار دی اسمانونو یو اسمان کې بل اسمان کې انسان ته سپای دیدا اللہ انسان لپی دا کڑی دی دکا اللہ قرآن کیو بیدی یو اسمان وس اغم د انسان د परे درم کې درم کې سلورم کې پنزم کې شپغم کې اوم کې اغم الله په پر باندې لکم ستا سوده پردي امين هدو الله دې جانب او ذمکو کې چې سړي یوز مکر د درم د درم او اوا لوز مکو کې چې سړي نو دام ستا سوده پردي امين هدو جانب الله ادن وره سپومز توري زمکا غرونه سمندرونه ورېځي دریابونه پدې تاسو ما جوړې مه په هنو نمکړی چې ټول انسان په خدمت کې لګی ورته انسان خدمت کې رس پومیدا انسان و و پا خدمت دی ستوري خدمت ښه را دی زمکه او وګورې زی بارنونه او لکه انته انسان الله د تدوم ری عزت ور کړی چې زمکه وس مانونه په دې کې ټول سجدي دا نه د دود پر په خدمت کړه هلکه دې شي او دای کوم دی را پزی د الله نه پرمانه الله حکم نه ابر دین دل دا ټول دمر الويس زونه الله پیدا کړی دیکم دی د الله حکم دی دا الله نه پرمانی دا څومره لوی نقصان دی کی سوچ په کار دی الله پرمای سخر لکم ما فیس سماوات اودې کی کزوات تهوم د الله د جانب دي کده کی را صفات تی نوم د الله د جانب دي اودا پر خپل صفاتونو کی الله ته سړي محتاج دي ور د الله پیدا کړل رنا الله پیدا کړی دي رنا د صفات کی الله ته محتاج او د دې ذاتوم د انسان لپاره د دې رڼا د صفاتوم د انسان لپاره دا سمر حوالہ ورونه او یا زی د ټول حوالہ دا ټول الله د جانب نه د دي د صفات د زمکو د اسمانونو ټول چر پر الله الیکم استا سره پاره او جميعا منه د چر تربا د د جانب د دې اچا پر کې د میګي برابر شې چا په دا او په دې پوره کائنات کې زمکه او اسمانونو کې د میګي برابر شینشته ی هغه د انسان د پیدای لپاره ده مار مارته په دې ته مچاندی ماشري په دې سینس خو یو وړو کې شه ده او خدومره تر کینه دا کړچو سره یو میګي پیدا کی خبر ده تر لگا میګي نشي پیدا کوله ماشی نشي پیدا کوله وزدا هغه لوی الله تعالی حکمت ته په انسان څنګه ورسي د ار صدره پر پیدا کړي دی الله او استاد پر پدې اگر چې زموږ زېل راشي او که زموږ زې نه په دې باندې راشي خو دا ټول دي د الله ترپاډه انسان د پیدایې ده په دې کې انسان پیدایې دی ان پا دلائل دی اللہ فی ذلک الایات او سر د دین په کې د دلایل باندې پیدیم دي انعامات شو په د علم دي سوچ کوي الله ته پیجن دی شي ان فی ذلک الایات په دې کې د علم دي لقام يتفکرون دا قوم د ورا چې هغه سوچ کوي د فکر نکاره نو فکر پکې سوچ پکې راز جدید تسلی او اوریزم که اسمان ده خبر نه ده لگا مو ہوتا گورو جی صرف باران ته ضرورت شی بیاو گورو اسمان خبر نه ده لا او زما کی تا لو گورو دسمکه نه پایدی پسلو کی زمون گ کارتوشی بیاو تو گورو دسمکه خلا یا اڑو وین تو گورو ندی ته قتل پکاری ایکی دا اللہ پتاکت باندے پ قدرت باندے دے انسان دے پر دلائل موجود دی اللہ سپات تے پیجن دے شی اللہ ه خ د کوو مره الذي نهنوکسسانو ته د خبره و که چې کم معمنان دی هغې ته ووایه چې یخفیرولیله نه لا رجونه یا الله چې افو کوي د نرم عمله کوي بخ نه کوي کسانو ته چې کم ااکده نه سااتې یاره نه درزو در رضو درزو در مراد نهراتاعذاابونه دي چې رضو کې الله کومونو ته وړي دله د ذاابونه یرنیشته چې کمم نور کوونو باندې الله را و دا اگین ہم نيري کافراں دي ندي سرا دانرمہ مملکہ و اپ وا صبر نہ کا رکھ لے ول لیز یہ قومن چ نتیجے دشی چ اللہ ا بدل ور تا ب مکان و ایکسبون چ دیکم کسب ک نکو قوم کافر د گئی تم بدل ور کی دا گئی دا نہ کار عمل چ اللہ دا زمون نيري کی سزا بوت اللہ تر قوم مومن دی نغیتم الله <سؤال> بدلور کی چې کم صبر کړی دی او حس اسکل دا کافرانو په زیات باندې صبر نه کار اغستدي نغیتم الله تل جنتون ورکی او الله تعالی په دې ذریعہ باندې خوري الله تعالی به خورو خوري کې به د اختیار او کیسه مستحق وایي دا دنیا کې غوسس کلی دا اوس په دې بیانو کې کوم استحق وایي هغه واغله نو بدل الله تلا ورکی من عمل صالحا فلنفسه الله ایچ چې منیک عمل اغه خپل ځان نه پاره ګټه فائدہ یې درته الله ته هیڅ فائدہ نشته راتول کا پیرانشي الله ته څه نقصان نشته زره برابر دستنی دسو کی برابر چې سمندر کې ډوبه کې هغه سره سوروبر ازي دور نقصان نشي ټول نیکان صالحان دیو نیک انسان پشن زړونی شي نو د الله په بادشات کې شستنه سمندر کې ډوبه کې سوروبر ازي دور زیارت نه راي نو فائدہ اچاته ما نعمل صالحان فلنفسه وامننا الساعه چاچي نا فرماني وکړه نو فعليها وبالې فدبا نه چا چې ګنا وکړه دې ګنا وبال فدبا نه بل چا دنيشت سو مای العرب بکم ترجمهون د دېړو ستو د نه کامل نه او د دې ګنانه تاسو به واپس کیږي خپل رپته بل چا نه واپس کیږي د مرګ نه ست الله ته واپس د بني اسرایل متعلق الله تعالی ذکر کړي چې بني اسرایل ته مونږه کتابه ورکړل او هم ورکړل شریعت امر خو ور سره د دین چکل نبی اسلام راغ نوبیا دی اختلاف شروع ک الله تعالی بده د پمس کې فیصله ک نزجر اهلی کتاب ته ولکد باتین بنی اسرائیل اللہ ویمون بنی کتاب الله ويم ور بنی اسرائیل ته کتاب نو بنی اسرائیل ته کتاب چا تورات غسته موسی علی السلام ته تورات ملو شه یهود او چا د کتاب نه جنسی کتاب غسته تورات انجیل زبور دروان ندری والا غیتملو والحکم اپوے د شریعت حکمنا متبرک دی اپوے د شریعت امر کړو ونبوته انبوته امر کړو نقسر بنی اکثر انبیاء په بنی اسرائیل کې راغلی ځکه په ذریعت د ابراهیم علی السلام کې اکثر د بنی اسرائیل نو ورزکناهم من الطيبات ور کړی او مونږ د فاق ور سکوننه نو منه صلی الله تعالی ور کړو چې فرعون الله هلاک کن ټول مالونه جدادونه ټول هر سدیتا ته وفضلناهم اللہی مندیتا فضیلت ورکڑو علی العالمین پا مخلوقاتو دا زمانه د و دا آغا زمانه مخلوقات مراد دی زکا دا دا طولو علماء اتفاق دا چه دا امت دایی نفذل د دبنی اسرائیلونا نه دینا مراد فضیلت ورکڑو پا مخلوقاتو انه دا آغا زمانه په خلقو بانده و آتیناهم بینات من الامر او ورکڑو الله پ وا تنهم اور کډیو مونږ اګه تا بیینات من الامر واضح دلائل کار معجزات من الامر من امر الدين د معاملات دین اخکار تینو واضح دلائل علیہ پی او د موسی السلام معجزات دینی پیجندلو او جنبی السلام د صداقت باره کې الله کار دلائل ور کړو چې اخیری پیغمبر برازي صحابه بدای راضي بدی علاقې کې هجرت بدی علاقې ته کړي دریب کتابونو کې کلم کلا يهود او نسوار دریب کتابونو کې څه کړو صحیح څه خو په مختلف ول دوی اختلاف نه کو الا من بعد ما جاءهم العلم روست د دینه جدید علم راغله دی تخخاره پته وا په اختلاف یو لې وک دا علم دوجنه نو په کارخاره علم نبی اسلام پر تعالی شک ديګر زیدل د يهود قبلي راغلم دی مکې ته مدینی تدیده پاروي چې اخیری پیغمبر به د علاقه کې راځي د دې کتابونو کې تذکرہ دی راغلم دیلو او چې کله بنو اسماعیل کې راغ بنو اسرائیل کې را نه غوښدي انکارو خبر زنه الله پرمحي بغیم به نو وجد حسد نقبل مسکی حسد یو کو دی او بنو اسماعیلو کې راغ بنو اسرائیلو کې را عربو کې راغی نو ابوز او حسد شو ان ربک یقضی بينهم یومل قیامت الله به فیصلو کې په مدد دی, دی کې فرض د قیامت باندې عملی فیصل دلیل فیصل دل ته شو دا اسلام حق ده عملی فیصل مراد ده پیما په مسایلو کې قانون فيه اختلافون چې دی پاغي کې څه اختلاف کو الله تعالی به عملی فیصلو کې دی وجهه نم تول مزدار وای را اوبا وختې آلی ما چې پوهشي من لایاېنا پایتونو زمنګبانې شپې اوشیبان دی, دی اورسسیده ا تا خضاه اوننیسیغې لرا حزول کابللوټوکو او لا کا دا سبتتون والله کسان له ماذا په مویندي د پاز رسوا کوون کې دی م ورا هم مخک د دینا جه نهموجاننمم دی والله یوننی د په ما کڅه سیونه چېې ګټلی دي چې مالله اولا شی ان سدا ذا اب ولامت تخزو من دون الله او دپ باندې کی دین عذاب او بوتان تخزو چری نسلی دی من دون الله ما سوا د الله ناو لیا خدایان ولهم او د دې دا لپاره عذاب اعظم عذاب دی دا هدا الله پرمیدا قران هدایت ولذین کفروا بیاات ربیا کسان چ کفر کای فاحت لا هو عذاب من رزن الهم ديده پر عذاب دي ناكار در ناكار درد ناکا در ناكار عذاب نا علم درد نا الله الذي الله تعالى عذات سخر لكم البحر چه خدمت کې له ګولن استاد لپاره سمندر لپاره چې جري الفلکو دي لپاره چې چلےږي کشتي په دې کې بی امریی پا حکم دا اللہ تعالی سره ولی تب تغو و بلده چی تازو تالاش که من فضلی دا رزق دا اللہ تعالی نا ولی علکم تشکرون او خائی کستاو دا چې چی شکرو پاسی پنیمت دا اللہ بانده و سخر او خدمت که لگولی دی الله تعالی ستاو دا ما جمله سیزونا فی السماوات چه اسمانون کدی وما واسی زنافی الارد چه اسمک کدی جمیعن طول منو <متحدث> د جانب دا اللہ ندی انا فی ذالکا یکنن فدیکی لائیات اندلائلی لقومی تفکرون دا قوم دا پرا چه دا فکر کئیو قلوائی پیان برا لیللذینا کسانتا منو چی مانی رول دی یا غفروتا صبح نکوائے لیللذینا کسانتا لائی ارجونا یام اللہ چی دیا کدن ساتی ایام اللہ دا تالا تالا نو الله پرمایلی زیاد پردای چې بدلو ورکې الله تعالی کوم دې کوم مؤمنانو ته بماکانو یکسبون په سبب دای جدی کسب کوي نه صبر کوي کافران او ته صبر نکړه اخلی من عمل صالحا چا چوکړنه کې خپل نفسینه په ګټه د نفس او من سا چا چوکړه ګناله را فالې او بالې پد باندې سمایل ربکم یتا زرو خپلدان نبل چا ترجوون واپس بکړې ولقد اتینا الله تعالی تاکیک زرم ورکړې ساایلو تال کتابه کتابونه او حک حکم پصللا پو د شریتتوبتا نبو پې برې ورځنا مننت ېباتو او الله مون وړ د تا من ې باتې د پاکو سیزونه اوور ړو منږديته د پاکو سیزونهونه وفضل الله همم الله مونږ فضلت وړ د تاال په مکلکاتو د زمانې دد واتناهم الله ممن وركلودي تا بينات من الامر زه دلائل من الامر د ماملي د دين الله فمختلفوا دي اختلافون كلا من بعد ما جاءهم العلم رست ودين چراغ لودي تا علم با حق په حقانيت د نبي الاسلام باغ هم بين نو هم نودي کو دوج د حت نه په مسپل کې ان نه رببه ک ک بین عملله تعلابه پصل عملیو کې په مز ددي کې عمل کیاه پرس دقیاممتفی ماپ اختلاپی ممسلوې ې چیفی ف کې یخ تلیفون اختلاپې کوو حمل اللهرعاالین لاې تقین السلام و سلام علی رسول محمد و و اصحاب اجمعین اللهم اهدنا واهد من وجدنا نسبر اللمن استرا اللهم زيننا بزینۃ ایمان وجعلنا هداۃ مهدی الا سعد عافیت فرات نصیب کنه خیر دنیا اخرت دروونه ساته الله راضی یا الله مجاهدین ته دعا کو چې الله تعالی کامیاب کی مضبوطی کی يهود متزلزل کی روح بیرزله پیدا کی الله تعالی د اسنۍ په دې باندې استعمال کی مسلمانان محفوظ کی الله تعالی دې راضی شکر لګان